de Kyle így beszél sárkányul. Bármiféle hasonlóság, bármilyen történelmi tényjel, teljes mértékben a véletlen műve. Én szóltam? Hablaty. Harmadik hablaty harákoló, herold, nagyszerű kartforgató, sárkány suttogó volt, és emellett a valaha élt, legnagyobb viking hős. Emlékiratai azonban azokkal az időkkel foglalkoznak, amikor Hablaty még csak egy nagyon is hétköznapi kisfiú volt, akinek nagyon nehezen ment a hősködés. Szereplők Termetes plépofa, odvasfogú, cikk-cakkocska, egy minisárkány. a vézna prefektus, takonypóc és tűzvéreg, halvér, Hablaty legjobb barátja. Sárkánya horrorborjú. Hablaty. Sárkánya fogatlan. Kamikazi. Bögyösberta A mocsári rablók vezére. Ajánlom ezt a könyvet Meissinek és Clementinnek. Nagy köszönet illeti Simon Kyle-t, Kasper Hayert és Andrea Malaskovát. Réges-régen éltek még sárkányok a földön. Képzeld el a sárkányok korát, amikor egyes sárkányok nagyobbak voltak a hegyeknél, és az óceán mélyén szundikáltak, mások kisebbek voltak az ujjunk körménél, és a hangak között ugrándoztak. Képzeld el a viking hősök korát, amikor a férfiak még férfiak voltak, sőt, még a nők is szinte férfiak voltak. Sőt, még néhány kisbaba is melszőrzettel jött a világra. És most képzeld el, hogy te egy harmadik hablagy harákoló herold nevű kisfiú vagy, még nem egészen tizenkét éves, és nem egészen az a hős, ami ennek az édesapát szeretne látni. Ez a kisfiú persze én magam voltam de ma már olyan távolinak tűnnek számomra azok az évek, hogy ezt a történetet úgy fogom elmesélni, mintha mással esett volna meg. Képzeld hát el, hogy ez a jövendőbeli hős nem én vagyok, hanem te. Kicsi vagy, vörös a hajad. Még nem is sejted, hogy eddigi életed legrémisztőbb napjai előtt állsz. Amikor nagyon öreg aggascsán leszel, Amilyen én vagyok most, azt fogod mondani, hogy ez volt az első találkozásom a római birodalommal, és ráncos vén karod még ennyi év után is bőrözni kezd, ahogy felidézed a félelmetes kalandot.